وأبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله العظيم يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في هديثه إن الله تعالى فرض عليكم بالحج فحجوا فقال رجل أو كل عام يا رسول الله قال فسكت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 كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد جماعة الجواراشا تشار تناتي ما شاء الله في جماعة عبادته وعبادته المتقين والمهاجرين الله جل جلاله في موسم سيدنا وفي المسلمين هاذن مقبول ان شاء الله prayo kaluara دهسهكي ميبوان ليده مكيي بادك مار تو صاحب كه ميبوندش دشاپلي ها يهرا هاديزه و رقطي باديتي خاصين پارا جماعتون كه جميل الله جل ذل علي ولي سبلهار ماشي چيت چوانا کام جاتس كه مسلمانيه شكاشون هاد ميسپارو جي اوبان نت ارا كابول ارا مسلمان و ترتصل هاديز موت نوامب در كلچ كابول گون الله جل ذل عليه ارا خي وش کافرتو هاديز ياندوت الله جل ذل جواب يا في دار ان شاء الله الحاج والله على الناس حب البيت الله ينزل عليهم القران الكريم صقر مليار زيت اشفر كان زيت شابين تابون شابن شنو يجي تابون شابن زارات اساطفهه يكان يفكسو برثه شنو سفاي ني سديا الزن المولى كان كياكيه فيها عليه في في Uh, ato shawër këtë sëmërë qishë me dërëse të kalume e kimi e këshë ka farfë, haqë më shkusë ka nevojë, më ndojë një përslit prapërë njëherë. Ome në këpërra fa inë kalim, Allah januën alë ilalimin. Nëse më të të të lëjavën e kalume, o tëra kalume së të kimi së fërdujë të arëfër, është për atë njërë, se të të të të të të Allahë u dhëllë në zhërë alë u sëtë, Jo i uroi thon për shembon Lucas Far. Jo i uroi me të pranoj se shart për doras i tava si sleme, po nuk i din më. Ku a vjen? Muinta hard janë. Të gjithë kusën për ne plusin që i badev të mali kal, ama Luke nuk e realizoi. Nuk kujdesor, nuk filloi rrug për këtë, këto janë ata njerëz që janë sheft mira. Këta janë njerëz që janë blut vërtetën. Allahu Jellal dhe Jalal në fa kafan Kurani i Kerim. Inna Allah ganiyun anil alamin. Ka pas për ibadetën e të mirit as për refuzimin e të keqit. Për asnjë nuk kam nevojë. Allahus Samad, do joma për Allahu nevojë ka ai për kurkë, për kërkan. Në hadithin e Rasullullahit (t.u.s.w.) sot që do ta shpjegojmë, ka thonë ja Johanas نهارا من عراق اون يرد ان الله تعالى فرض عليكم الحج هاج الله جل جلاله يافكم بفرض سغوشكاف كابو فرض نمازت سغوشكاف كابو فرض دچات سغوشكاف كابو فرض رمضانين كا كا بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله اسلام رين باستيلا شهاده نماز رمضان دچات نيوبليك تي بهزله بي اصله هاجي فف حجوا فرا ماسي كت عبادات يافكم بفرض نهار نييت بانه فحجو شکو نيكتی ابلغم کرينه نبور ثايا رسول الله مستي ورد مستي امپراتيبي ثايا رسول الله اوه كل عام ففرده تا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاهشت سکا فولهت ما فول پاك فا اما لو قلت نعم لو جبت سکورت كي شاطون پا ka pas më gjën për ju vellazh për vetë me skul hadh ka thon ualla mas tataatum nuk ke zgjmujna arrit keda me ashum megdan ashum realitet i madh se për një mer njeriu muslimani e ka vështirë me arrit për vetë kët ibadet madh me bon abdesin e, e, durë, e katunit, kemi te dhurt xhamin e kemi në mes ditë ka tunit kush do të kemi ujë edhe lirisat dush për me fali ibadet çes po e bë, çes po bë edhe me neve na shaqnon kat shkojm pa asni masraf Kurse haxhi, as i badet shumë i madh. Haxhi as i badet shumë i zon. Haxhi as i badet te sini profshin jon na mashum se namazi. Namazi s'ka pafshin me vete. Trupin ton na merr ni pjes prej kohës. Trupin ton na merr ni pjes prej kohës. Haxhi s'ka ban me neve. Haxhi as kompleks i ibadeteve i madh shumë. Me trup duhet me bë. Me pasuni duhet me bë. Me kohë duhet me bë. Ne venin duhet me ndru. Uthem duhet me bë. Shpirtnes duhet me angazhu shumë ashtë i badet shumë i madhë për atë shkak ka thonë Rasullarë e së të salam emma le u kultu në amle o gjabet o le më statatum me pas thonë une se po për vet ka pas me qenë farz ka pas me qenë o gjib si shi mujtë me bo për pa, er, së kësaj a do në të nëndihman të ato ekonomia me shku në hashtë për vet një njëri do ma që lëk një njëri cili o dhejsh regull shpa, në shpijen e vetë për në rini e ka m Pi fillimit e madhon dikur me idea disa dinar për haxh. Kështu duhet, rregull e ka çështoj, megjithëse njerëzit vetë nuk po veprojnë, se të na shkojnë haxh vetëm ata që a vlesha kanë shkuën haxhat vetë ju ka dhënë rasti më pas e një pakicë vogël janojnë menën pimaharat. Citosh ka janojnë menën pimaharat janë më të mirë, janë më të suksesshëm. Thoin për shembull, kur i kanë 25 vjet, ah, ket 100 mark do ta lëm për të gjetë punë. Ket 100 mark më për të gjetë punë qurbania bon 10 vjet i banen para te haxhit. Dënë her vin më shumë dënë her më pak. Ëni herë prej herëve një vit e prej viteve kur ai so i riaj thotë ama, "S'ti kam tre dhjetë para vjet, vakt mo. I kam marr mës vjetës. Çe para, çe muj të haxhi, çe rruga, çe ndërtesat, shkon në hax." A këto madhobët janë? Madhobët janë ato të cilët elan sinë, për shembull, rregullia e ajoll, në pletshni, edhe ata si xhinet. Tona henë, halo, defekti edhe më i madh te populli jonas. Krahathimet e mundojnë shumë se lon me shkun hax. Krahathimet e dobta, të cilat në shariat tonë baz nuk kanë. Cilat janë ato? Nik një, një krahazim për krahazimëve. Halaja miri, njëri. Xhan thot vetë, "Henë, halaja i ri, s'ka varg me shkunat." Krahazim pa bazë. Krahathimi tjetër, shpihen diçka se kam halan rregull. An shumë të haxhit ka imrena. Ku janë shumë të vajtë dhe i ka para të haxhit, edhe nuk shkojnë, e ka lan fazin e Allahut pobitit që li meriton dënim nxër. Ka hafimi tha ka dobët shtëpinë e kam hala aba mi pa mir. Pa pa pa bon. Tamam. Njoni thot do asmen e kam. Njoni thot gjemti kamionit, do t'hala vet jam. Njoni thot nuk me vllajn diç kanjoni. Njërën... Ke krahasime pa baza. Kurse shumë të haxhit, edhe para të nxjap nuk vërtin si kushte. Po njeriu e detirojn me shkon hax e përçoj ulle sallu për çerafun që... na kalon edhe nën muj çera për mo angazhu atë mui janë të Allahut edhe nën atë mui jemi të ati bereqetë dhe i dare dhe jetë sa të dush ma si ba deti të kryër të Allahut gjëlle gjeralu i të cilin në e ka bon farë gjëmatin dhe ruat prej pre reguloreve të islamit në dinin e cilin jemi na Rasulullah alesratu sëram ka thonë e dinu justrën valej sebi osër islami aletësi nuk kanë ansi për atë shkake dhe sahabët Kër i ka qu me therë në islami, ka thonë, jesë mol, jesë siru, vële, ato asiru as Ka zhën e letë këtë fejë Joran Ka zhën e letë se ashtë islami fejë letë 7-10 Shtash punë e një herë me shku në hashtë Ska ma letë mo Ma letë edhe hiqë Hiqë më së me bazë ma partë A ma së mundët Islami a dini letë Në atë 7-7% kemi thonë një, një herë për zeqatin tuat, 10-10 Allahut Edhe një më dhëtë mujtë të të nj Në shtatë devet tuat 3 muaj të Allahu xhellahu xelaluhu, në muaj të Allahut, 20 ditë për meqrihadin edhe 10 ditë ordinar, kja ibadet shumë lehtë. Vetëm e do në rregull, e do një kujdes pima herat pak, edhe e do një kujdes pima herat pak, që njerëzit me shumicë ta arrijnë kët ibadet ta bojnë me shumicë. Është qëllimi që jo këtu. Jo këtu të shemina. Jo këtu të të vazhdojmë na. Po me shumic do thot anëtarët e familjes, edhe femra edhe mashkë, të bajnë më për haxhin Pinrini. Edhe ato në familje të bajnë shumë, këtë para Allahut ditën e Kiametit mos dalin pa e krikuet ibadet. Se janë mundësit, çish janë mundësit. A është vërtet se ekonomia e popullit tonash e ulet gjone fundit? A është vërtet se njerëzit tonë kanë probleme ekonomike? Edhe kjo është e vërtetë. Amba është e vërtetë edhe një se në haxh nuk shiron disa punë imthis Shogur shkaxhir at disa punë për shemb letra asfaltit me grebulk me i bë homir. Po do puni. Shirit e thaim nën më të mëdha, shkojmë në Xha Betisi me lutim Allahu Xhelalul Xerat na e ban lehtë. Ninieri ka ardha ka vetë Rasulullahun alayhi salatu sallam, ka thonë ja Rasulullah, hadisën e bani vetë Abu Hurajra, radiyallahu taala anhu, ka thonë ja Rasulullah, ai el amali afdal të lapun këtë islam është më e mirë. Sa Rasullullah a.s. imanun billahi wa rasuli. Me besun një zëtë, edhe Rasullullah a.s. në islam është pun ma me regullë. Do me thonë, e zhen numri një, s'ka para besimit kur gjo. Amentu billah, më para kësaj fjale, edhe më së saj fjale, si më së këtë iman këtu bas, si më së këtë skejta në zhë njoja, tërë këtë këtë këpëra i pari shartë amëntu billahi wa rasulih dhe sojnë Allah edhe rasullajnë a.s. saja rasullë Allah këta nga këptum thumma ej e mësë të lapuna maher lipun për mësë i mësë i mësë besimin Allah dhe në pëngë amërin sa el-gjahadu fi sebi lillah sa me luftu në rrugun e Allah u gjëlle gjëleluhu me luftu në rrugun e Allah u ta është temë në veti kur të folmi për gjahad dhe një herë e zëgjaroj ma gjë ka shumë muhabet po këtu gjitha gjëndisa fjallë shumë shkurta me luftu në rrugun e Allahu gjëlle gjënaluhu gjëlle shanuh dëtë thë mua nga zhu me laps, mua nga zhu pinë gju, mua nga zhu me gju mua nga zhu me laps, mua nga zhu me liber mua nga zhu me shkoll mua nga zhu me universitet, mua nga zhu me fakultet mua nga zhu me dialog, mua nga zhu me ard mua nga zhu me jack, mua nga zhu me evlat mua nga zhu me mal, mua nga zhu edhe shpirtin më të mbarmi, këtë i thash bashku, i thoi xihad. E xihadi çka ka neprò? Të luta alipe sot pitie, të lutëm pitive piti pjesëve të sekura, e li prej ti e islamit, çata kur mos ta i pash nuk jeni xihad prand. Se nuk do të thot me bë xihad, lufta ani me xihad, me push, me ngrej fushkën kundra armikut, ama nuk e ka li islami kultura jonë me dal me evranin njëri, jo kështu. E ka vënën e vet. A dit kur ta lipe koha si mos dilësh nuk kanë rregull. Ama, kër t'lip e islami pare, a gjihad, dushmës me u da, kër t'lip e islami fjallën e drejt, hakin me full, a gjihad, që adit pëtija hakin dhut mu full, hakin dhush me full. Kër t'lip e islami, një dit pëtijit me dikan, paq me bo, me dikan dhut me dal, paq me bo. Me afal herifit, si ta meritoje me afal, në gjihad je, edhe kjo a gjihad. Adit e ka lip Allah u pëtijit që këta, që këtë dhush me afru. Sa Rasullullah, mas besimit n edhe masë besimit në Muhammeden a.s. maherë li punash, li ufta në rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu. Sa thumë me aju ja Rasul Allah, e masë sa Rasulullah a.s. shahidi i dërësit tonë sëpë, sa hajjën më brurë. Me e bo një hajjë, të cilin Allahu Gjelle Gjelalu, insha Allah, ka bu dhe ka bo. Sa që që si një hajjë me mujtë me e bo. Hajjë më brurë, dhe pësat hajjë, i cili ka qenë pa defekte, harpast meta i cili as bon ka bull inshallah. Me shumë me arrit fat ertëri xisi haxhi, asha mirë se ke, më mirë se, më mirë se kjo. Kjo faza e tretë e punës ka Rasullullah ka i ka arnit se janë më her lip. Njëna eto në çetra, çetra me radh. Pra, mas imanit në Allah, mas jihadit. Me niharë për i punëve më meran sin ke din kanë haxhi. Ja pas ka ne Rasullullah niku, nuk ka bon haxhi. Po ka thonë haqjë më brurë, shka ka në këtë hadisë, shka ka në këtë pjesë hadisit më shërë. Se s'ka thonë, ma si imonit në Allah dhe në për nga merë, edhe gjihadit në fisë e binillah, ashë më një harë haqjë me mshilë, haqjë e lusofë, po ka thonë haqjë më brurë. Se kështu? Ka thonë, pra, pu shko ka në haqjë, pu shko ka në haqjë, edhe pudash ka me botë plëtsu, pudash ka me botë korijumë, pudash ka me botë regullumë, E tani me u bon kabullë me qenë hajrlisë Jo vëqë, nuk kanë a vëqë me shku në haqë Masin këtë hadisë gjëmatin dërshë Ashtë tek kështi me qenë më brurë Me qenë i pasër, me qenë i vishëm Me qenë regullë Me qenë pa defekte, pa të mbetëa Për shemblë, pëjtë mbetëa ve haqët Kërë po thojmë të mbetëa të i cekim shkenë Shkë shkë shkë shkë shkë shkë shkë shkë shkë shkë shkë shkë shkë shk من فرض فيه ان الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج اذا شكون سي بيت ان شاء الله اذا فلا رفس قاموا فول فيال باليدين الحج رفس يثون ما فول فيال راد غراو في وقت الحج فيال راد غراو ولا فسوق من نسموه مشتيب يرضى ما فيال Me shtit nerv me fjal, me randu me fjal nerv. Me fol fjal s'kan toka gjunat vogël edhe të Ola e gjidel, edhe më. Wala xidal. Edhe mos me qen dialektik, mos me qen grindavecn hax. Me, me një almanije e huajia, jepërshembull, na sh në pazar tu blej tu shit, për një çmim, na sh në rrugë me dikan e me tanis diputere të më dhe kjo ka këtu, kjo s'ka këtu. E gat me, u me harru qëllimi pse ki shkuan hax, me kalu ndo fazash, s'kan lidh me me haxin, këjt këto janë defekte. Këjt këto kontribojn mos kabull kontribojn mos pranimin al, e, e haxhit ket e paksojt e zvlersojt e zveshin haxhit praparaç ka thon pranat ka thon hax mabrur ka fan men hax fa lam yarfuz lam yafsuk raja min haxhe kayom waladatu ummu kushkun hax e nuk fol si ti fjal skaj te a ke kuran e kerimin suratul baqara ktheat per haxhet sigur kole kalim nona domethon ktheat pa as ne gjuna skata armenia xhamatin dera Njonit për juve I ka një milion marka bërgj Njonit me jaksi ja Një milion marki ka bërgj Njonit me jaksi njonit A asë një dinar se ka nga të veti Qisht delin së kakki A ka qef me etakuat njerin dhe njëher Jo Mira shke Mira ki mës me etakuat Atë bërgjlien Më lirë het një të, një dhe, Si të lënë së kakka Ka qkoj e mi dal ki Jete ngusht forë Në këto muj që është i të hargjit, në këto muj, njoni i ka thonë këto Qetrimi mark, qetrimi marka, duesh me shku të erin me një vend Mo thello kolla një gurit shtatë herë edhe me arë pëtifala i ti e një milion mark Mo, se kia asë një dinarë bërgj A janë konë që të trimi marka ki për me shku qatë me arritë Sipas rregullorës, sipas tonës nash e shmitu skuhanç, nuk duhet me shkuki. Se njeriu s'i ka para të harjit, pushton se s'ka shtëpi. I ka para të harjit, pushton se ka darsë. I ka para të harjit, pushton se murrës ka marru. I ka para të harjit, nuk shkon se s'ka bler për shembull, qiseks ka bler. E, nonestajs ka bler, se ka punën rregull hala. E mirë, ti ka borx shumë, 1 milion marka ka kam i kthi. Ka arnjëni bëllom na. Çe 3000 marka shkopan se lugula. Filan Guri te Uraguri celo 7 her hajde 1 milion marka fali ki. A dobi kursi ki kta ki shkon n kom. Tim shkon n kom veç ta arri ajo e madhja ti falet. Në rregull pra, me 3000 mark kafer Allahu xhelal xelali o i dashur, me sku me Usellu Kullaqab 7 her, ke jo milione, ke junor 10 vete keton ska ikim me ti fal. Sot kurt snejte knena marka shtpia, sukura dit ska kelin. Do të thot Rasti jo tash Me nisë jetën për s'dit Në uba një remont I dukshëm një remont I lamë me benzin, me diamant Që tje edhe një herë Këjipët rasti, tja njësë të pjipilimit E po i livdojkën këto Po i livdojkën këto njërëz Njërëz i shkë ka mblin kërra shumë a, Po thëjkër unë e ka mblin i kërra Sa pare e mure Na dhët mi mark Shumë be Shumë be Na dhët mi mark shumë Shumë po e di shka ka Për thëjken të gjemë të matri shka jenë se na Shka hala kanë sevdo në të punë Për thëjken Popo po, ama Unia ja kam të të efte Qështu e pasë kanë një lapë Sefte unia ja kam shti qelsin E kjo sefte unia ja kam shti qelsin Kana pak një shka ma interesant se dikush për para A ki qef pra dhe njëherë me shti qelsin sefte Me janis Se vapeve dhe të mirave Tekrarë dhe njëherë pinë hiq Asë një kilometr hiq Asë një të zev Kmi isha e barë taze Allahu alam ma hadis sokiyet, ndoshta ku e diuni, kur të vjen e vdekja ti ja mua çetëta çetrit, shkon para Allahu xhele zelalu, as nijuna, as ni e këçe me ti, as as i vogël as i madh. Haxha bazeni mall o burra. Haxha bazeni mall, ometi oh, Muhamedi Mustafa, Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aje kur shkojnë njerëzit, aje kur shkojnë njerëzit dhe na dalin në dhë, shej, në dhë të mall kanë qjellimet lloja. Ndoshta ne nuk e kemi arritë do shta na nuk kemi arrit në përmet për përshka këtë mësë fjegimeve trashat, mlojat, gjonat u lemave tonë, do shta na kemi bën takësir, kemi bën munges në fjegimin se shka nash haji por në ndohemi me tonën na me ju së fjegu gjëmatit tonë se këto mui nuk janë mui gjumi, këto mui nuk janë mui fletë mështë, haji nuk kanë i badet rasti, haji nash i badet sirje, haji nash i badet demonstrimit, haji nash i badet i trazimit, ha i, i, i, i, i homogenizimit muslimanëve në harë çdo në harë çdo vit duhet të më trazojnë kom për në harë duhet më trazojnë kom edhe ato që kanë shkollë xhamot i ndershëm edhe ato që kanë shkollë duhet më trazuo duhet më trazojnë kom çisha çisha një oni me ta ngut di kan familje ti edhe ke ndodha aty thmut xhemo aty pamundshëm aty lo barabast pa ki paralizuar i, paralizu, i dam laisem ti mor vaktë se nëso kakç ul të dukeshin dal pungullsi me dikan arriti si ishmuta çashtoi paralizum livrit pak me dalë jaminimu çashtoi paralizum livrit pak për të çesh për livrit e për të mirë për me dalë me goma këç për livrita po për për në harz për ibadet për metafal në harz janë angazhuar njerëzit paralizum me sku në harz kanë sku grap në kom dimi 1500 kilometra një grua ka sku në harz dimi 1500 kilometra në kom Radiallahu ta'ala anakabdejk moti Dimje 500 km kam E kanë folu le, kan le madh një fjal kurse kanë besu Kush e ka folin shalla ka delil Unë të kanë delil, së në mbroj Me më thonë di kush ma, ka zona, së në mbroj Kanë thonë qabja i papazal për para me prit Nuk del qabja për para me prit kërkan Nuk ka kësijona në shëriatin ton Nuk i qabja piveni me shku me prit filonin Po ule ma shka kanë pas për qëllim me këtë fjalë kanë pasë për qëllim për me këtë fjallë se shpirt nisht një gjo e më shep pika ona Allahu Gjellë Gjellë një kramë një ndër ju ka bongë e sila anis me shku në haqë në komë ama jo si na në haqë në komë ama spak hët e direqat falë në madhë hët një tro e falë direqat në madhë tu afrut e ka qabja kanë sonë për i kramë Allahu Gjellë Gjellë Gjellë i ka, ka bongë sa i grue të mundshme me pa se qabja ka dal me prit në u dhe a jonat kuptimin se qabja a gjekuata e veni a shkull e ka shku ma tane ka shku ma tane me, me prit një grueme ve jonë këtë kuptim se nuk kanë regu si do qo i krami, nderimi, falem nderimi kerameti i Allahu gjellegjela ju i ipët si në qertive ative shka ka një pun për një me po du me tregu një fjalë në gjami sot Megjithëse këti popullit ton këtu nuk i intereson as ka nevojë vela, ja? ama unë po ju shpjegoj çfarë shkaqojnë. Çka shka kanë nivet ministër në Afrikë, ka pas probleme rinia me shkollën altas. Ë kanë bllokuar rrugën në qytetin Lagos kanë him balonam me zorr kanar gjave. Ë kanë buar. Çfarë kanë buar doni herë. Edhe kjo pran historik ka ndodhur. Nuk kanë as i hart për Juve, më ju shpjegova me me rritat uh, homogenizimin rreth ibadetit madh, po nuk shkohet këtu në hart, ngar shkohet me rregullore, ama dove ketë kan bo. Da 1, da nafati, da me dalë djale, me dalë Arafa ata mbarojnë puna. Hadi. Shkaj zëmatin dëshëm. Ni ni ni grua, kardh i ka thonë Rasullullah sallallahu alaihi wasallam ja Rasullullah, "Nara al-jihada afdal al-afdal al-a'mal, afela najahid?" Tanë do punë duke luftan Allah, punë me ai, atë bën jihad. Gra. Ka Rasullullah alayhi wasallam, "Yom" ka më mirë po, po e shofim gjihadin pun me shenjit në islam ata bojmë ja Rasul Allah sa jo po shka të bojmë pra sa hajjj më bruri sa banë hajjj banë hajjj pun e modhe për i punve mloje sa banë hajjj tri gjona në këtë desin e sotit du mi tek e la to shumë shkurtimisht Li dhe me këtë, këtë ibadet madh, çka është hadhi në Islam? Hadhi në Islam i profetit njatë xona xema, ato trea do të thë ja kë në numrin 1 2 3. Hadhi po çhe era veç as ibadet, profetit i trupit, i mallit, i shpirtit, këto tre elemente krijesore i ka hadhi me vete. Ti duhesh me humë trup, duhesh me dash me shpirt, edhe duhesh me një, duhesh me një para prej djepi. Kjo është këto janë tre realitetet pa mohuesme. Pos këtive, pos këtive Haji shka në që të sen Haji është revolucion Shpa revolucion një është Haji Haji është revolucion Feta Haji është revolucion Populo Haji është revolucion e, Islam Me një mënirë, jo nëtë mënirën që shedin halki Shkët pjallën revolucion se E kanë sura pjallën revolucion Mu qunë kom me bo bagatela Po Haji është revolucion Në vetë vetën e ati shka shkonë Haji Pa revolucionu njeri mrejnë a sën e merë këtë rrugë pse do kanë pare nuk shkojnë haqë pse, pse do i kanë kushtët nuk shkojnë haqë Përshka se nuk e ka fut në vetën në mëqinerien e revolucionimit me revolucionu vetën me e trazu vetën me thonë qështi që kjo e ka kohë pranvera ashtë revolucion, pranvera ashtë revolucion. i ku i revolucion a pranvera pranvera ashtë revolucion i bujgjve pranvera revolucion i bujgjve Jasin Sinin ne pranuar shkaka popull e ka vaktin me qenë më me thije me flesë me kit në Ferrara revolucion trazim e çumën në kamp homogenizimi popullit masat ai shkarsot si mos bëhat nesër mos e arrit nuk mhelën ata thahat mas dhimbujve sot mhelën nuk shkojnë në haxh mas ditës sot shkojnë në haxh sot janë dita sot janë vaktit sot janë mui sot janë sahati haji pra shkakanë Nippon pleipul kanë arë revolucion në vetë revolucion vëdletën te ash revolucion familiar edhe është revolucion popullor revolucion i dini, revolucion islamik që o njërëzit prej anë e manë botës 5 miliona, 6, 7 si vetë dalin me niven edhe është kongres, për përlën kongres kemi spjegu veç kësaj haji halash ka në që tërsen gzim. haji veç kësaj është edhe gëzim gëzimi i haji da në tri pjesë në islam në tri pjesë krejësore a i nda shumë pjesë, ama në tri pjesë krejësore Në numër të si një gzim individual i thojmë na farah فردي gzim individual çfarë thot hajë gzim individual se çeli për vetë që shkon në hax e bën veti mrenan i gzim të madh sipas shkon në atë vend nuk mundet më ja të fjegu kur kujë e ka kot as mos shkoni me vetë kërkan sa je në chef sipas shkon në hax mos shko me vetë kërkan ajë shum di me të kallzu Allah se sa se sa ançep ku di me të kallzu se sa ançep sipas kanë hax a i shef do ondra notën, ti flen nga ta tira harë, i shef do ondra ditën, ti flen me ta, a ja të shku dika gje, anë kër, anë koma, shka, të shku, dit, në balona gje, anker, ankoma, me shka atë shku, ku me ditë, se me përjeton, ti shka sjetë të shku, se një banë ato përjetime, ashtë një gzim i mërenshëm, i thili nuk mundet me u manifestum në ashtë një mënirë jashtë, e përjeton, edhe e din vetëm a i shka ja ka bon jetë me shku. A të jashtë, Gzim individual Vetë personi që li shkonë në haqë Vetëm ajnë më nire në vetë Dimu gzu Se në darë me kërkan Asë që dikush prejmonës Mundët me marë hi se me thonë Valla edhe mu e për mboj qefi Sa ti je që ti për shkonë në haqë Mu e së di me për mboj qefi Sa ti je që ti për shkonë Haqë ja është gzim familial Po sa saj që ja është gzim individual A është gzim familial Familia Komplet me të mëdoj me të vogli Gzohën kur çko e njerin haqë Si më të gzohën dinin e ka në pak Si më të din më u gzu Duhet me ju një muzikush Me imësu me u gzu Me imësu me u trazu Me manifestu qepin e rezimin shka e kanë Në të shifët se natë familja Në të ndohet dishka e mave Natë familja në të ndohet dishka e mave Familja du të më gzu shumë Pra atë njeri shka shko në haqë Kejtë familja me të mëdoj me të vogli me burra me gra D edhe ati njeri mi bon derd veçan ati njeri mi bon respekt veçan ti të të shku si vetë në haq prej familjës pëse mi bon respekt veçan, shka të moj shkon haqaj edhe e ban farzin këthejt jo ashtu jo ashtu kur pe e qojnë një një një një një parlament kur pe e qojnë një një një një një një parlament po qojnë një popël komplet po e voton po homo që një një dojnë derin pikën e fundit Edhe bile bile po sqetsoan vllazhit me veti. Ju them tha, "Unë përhet po tëm ti duhet më shku, se kim përfaçon më, po ma... ki ki po ki më më mirë." Ai çetrim thotë, "Jo, mëra, ti nuk merr vesh dom, ti çetri unësh ka po them duhet më shku, se ti ke veti e ka më mirë se ti." Njerëzit po vën punat deri sa shpirtnish po preken me vetëti tu past. Për çeqet bëh kjo. Për dëshirave të mloja bëh kjo. Të ai ti në parlament përfaqësoj më mirë, edhe fole për ti e madhrit të ti të arrish në përmit diskutimeve të ati të ajo shkati për qëllim me arrit kje. A bohë për që këtë punë kjo ajo? E se tash pra, familia ka të razu njërën, a të razu njërën familin haqë në shku. Fa, a gjena a fat, haqësia post qëjrave, edhe në vendë dëshenjë të kejt, okay, post qëjrave shka banë, banë dhe lutja po, për ka, për veti, për që të rkanë për ka banë lutje? Banë lutje, për Por ato njerësh ka i cotë spija, por ato njerësh ka i ka shuk, por ato njerësh ka i ka Allazër, por ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e cë tash pra. Apo e meritoi kakinieri me respekt edhe me nder e me xhimë me përsëll. Si gjë që meriton që ta duhet me mund në shpin. Po shkon në Arafat, mvlud për mua e Rasullallahi ka garantu. Sallallahu alaihi wasallam ka thon, el, mag, el Hajj el Hajj maghfurullah. Hazia as i bëm makrat. Wa li men istaghfara lahu el Hajj. Edhe ai shkahadhia përtan arahat lutën. Edhe ai shkahadhia përtan jetihadhit lutet. Domethën, ato katunarët e tūn, që ka të të tër, shka të shkojnë si vetë në haxhaxhe, janë të vonë më këtë ratë inshallah. A dhe këto qtush ka yesin në xhami, pse ato aje lutën? Si si mos bën egoista, si mos bën njeri që e do vetën, si mos bën njeri enanijin, si ta doin xhamatin e vet, si ta doin popullin e vet, si ta doin vllavin e vet, lutën edhe për këtë shkëndë. Pra, ato që ka shkojnë aje falën? edhe këto i falë Allah u këtu pësat ato që kanë shku nuhë dhe janë lutë për këto këto njerë za nuk meriton një përcelë më respekta për këto njerë za s'dut mu gzu familjeta për këto njerë za s'dut mu të razu populli për këto njerë za s'dut mu të razu populli mi qëvë si ma mirë me i si zgerë me i përcelë si ma mirë edhe të njaj të nko mi prit mirë haqji ishte fa, e, e, gzim individual haqji gzim familjar edhe haq Azgjem popullor, një popull i cili kët i badet nuk e nuk e nuk e realizon duke ashoshrugh dhimin më të madh gjithë popullor, ndaj kët i badeti, ai kët i badet nuk e bën rregull, ai kët i badet dhime do më mirë. Çfarë duhet të bëj? Duhet të bëjmë manifestime. Do të bëjmë e kam për qëllim, shtij që jam të fol për manifestime jam të fol, manifestimin individual, manifestimin familiar, familja mund tërazon kom, edhe manifestim popullor. Ashn rregull ti hadit kur dalin hadite katuni jet i mushun plot me me gzim hadit kur dalin katuni jet i mushun plot me gzim ne ne impostava pinat spin ke spi pinat ke plem ket plef u dha mar hazive familja na familje pse ka ki vet ne posav bardh e shrume me fat inshallah u dha mar ju kofti ju, ju ju ju prit e mar allah xhelle xalaluhu wa rahmete ati ush shrofshin lloj lloj shrume edhe paradeve disha menuni llom me kallni alitrik Ma dhe me kal, me, me, me bo ma bet Me therë shok, me maru qaj Këta e bojnë katun i johë Këta e bojnë populli johë dhe mbalni Këta e bojnë mileti Pa janë të e bojnë me një mënirë Dvesh këtë bura Se avesh këtë islami Janë veshë muslimanët në të treva Edhe në të terene Vëshkojnë me apara i hargjën si polit ati A ti ku i zhjith A përshkojnë shenë haqja Par hargjën ko Hargjën për la mak Jo kështu Po ai si po shkon në han. Duhet me zbrit shpirtin ndan nat nivel, që të gëzohesh para asçi po shkon, sukur kur shkon ti. E kur të shkëj me e përtej katoren ka turen, ka donarin tan, por ta konsiderojëste jetën e përtej vetëm. Sukur kur kur i thuvat me atë sa dova marr për han. Nuk inket far duhet me kalu. Duhet mundrazun këm këjt. Jo jo jo jo jo mron. Çka e domati? Çka jo mron. Çka ka ajo ashtu? Çka ka ajo ashtu? Çka Para, para atmosfere Ashtë aja atmosfere e ojnja ku kemi ra në këtë nivel Ashtë din, as din më këzukur Vërë Ramazan Ashtë din më më këzukur shkohet haq Ashtë din më këzukur vijet për haqji Një popull tërk Një popull tërk I thilit Ashtë tërp, marrë ashtë në Turqi Ashtë marrë haqjia Me arrë për haqjë lëki E me arrë dhaj vetë të derashpijës Vesh kurta qele dherën me himrena Ni po voltava tani milion e ka vendosur ke mos po me duru, po s'ka duhet me bë, duhet me di dakën kur vin tani te gufi. E thonë, "O po filan raportin kur dripin. E s'ta varet me dal me prit ha ditën 500 vë. Ne ha di me dal me prit me kë." Te thënë, "Nëse ka autobusi s'ka me prun katon, po duhet me dal diku me nivana që në stadion, a ku me di ku a Jean Larcatonit? E ka një familja rinia e familjes komplet." me dhëvëgli me të dhej, a gjem e dal me mor haqin, e me hitë përmi kërë me hunë, s'bile s'prish pun, s'prish pun heq, edhe me pru ketan me qështë, me pru me të këbir, me pru me dha, me, me, me pru me manifestim, me, me... pi haqit po venë. Kusë po venë pi haqit? Po venë haqibaba, të cilit Allahu gjëlle gjëleluhu ja ka falë ke gjënazë. Po venë një njëri taze. Po venë njëri taze, shka s'ka ma pëkëshia me veti, Asë që dinë mëve me në dukeqët. Du të pak mundjalu të vura. Gëzim popullor. E kejt populli kur të gëzohet këso, ashtë ash element për elementeve të trazimit, fresket, freskimit, ashtë element për elementeve të qumës nga gjumit, me një anë për e anë. Me një aspekt për e aspekt e për për thomë. Na kemi nevoj në shumë aspekt e për u trazu për e gjumit. Na jemi në kejt a fushat në gjumë. Më reveshë. Evenhak, fushës si vet jamin xum, megjithëse mbujësit duan me ju përzi, sepse mbujsi për ju jeni ju vet jeni bojç edhe unë jam gjalibujku edhe bujk, edhe midis bujthies metodikom, po sa i përket xumit, me reversh, Xim Saveras ka hi, halal u janë dodash me ditë mileti. Tja ndekes i hors sot kam drejtë, Allahu nuk më vjedhnot. Mos harroni se von keni me në fush, se Xim Saviti ta, u bë 6 6 muje me Albanian, 4 1000 edhe pak e Xim Sviti ja bë. Bon. Mos harroni von jeni. Dilni melnin ftot se prenim fjalën ftot, dilni melnin ftot se ndov bot, ama nzat voj nuk bot. Këta janë sina në harxhi si për ni për ni këtë ni çetërsen, në temën e harxhit, për këtë diçka çetërsen. Trasau burra. Trasau o popull prej jumit se shum jumi trash ka zon. O popull i dashur, ka zon jumi trash shumë. Nuk nje të hetu se çka jam dubon të erdhën ti. Edhe ni har po ktheha më po e thek ja sa har ditë nizon. Fshinë orini. Shlihen e priturit fjalën ka thar. Ka dal pas prejtemës Haxhit. Shlihen se jemi në fazën më kritike vëratunit, jemi në fazën më kritike pa vëratunit, jashtë gabot, edhe shtypit oht. Mos na këtë kuptoje kurkush se shumë herë je kemi thënë dhe jemi të këtë kuptuarm si hoxh, se hoxha s'ka punë në frutokun vete punojm, sa punë atij aj aj, takshire xhamin, na e xhirin punën ton. Jemi të këtë kuptuarm toa kjo never shumë na intereson kjo punë. Never shumë tepër na intereson kjo punë. Shline prej trunit fjallën s'ka hesap Se mës me punu fushën Mës me lën fushën ketë Unë e gjithis lijet po poson Më lën Se s'ka hesap Unë e poli hapët asë për e zërë Ashtë ideje e dikuj Që a i qetërit ketë hesap Ti mës me punu se s'ka hesap Ta punoj une Se unë kam hesap A ma dikur kam hesap une Kur ti mës ta punoj që të s'ki hesap Kur ta impunoj ti e mës me punu se s'ki hesap Qatë qatë ditë ka me sa punë, që është i janë gara bura, që është i janë lojna të pranverës, lojna të përfundimtare të pranverës, kjo botë nuk ka botë e vjetër mo, është botë e garave, është botë e propagandës, është botë e një, një tjallë që ta përdori katunarë që shumë, është botë e nërskamësës, <clears throat> ne e me të urnu, ne e me të, të jetu në botë në nërskamësës, politikisht kush muje kujmi a ja nukomen, ekonom Kusht kojt muje me anu kamen Fetarisht Kusht ka të muje me shkeli Ori një e dashër Në që ketë ket botë jemi ty e tu Qel njësit Qel njësit se ka e sapë Dhe që një punë këtë dënjohë s'ka e sapë Hu Ashe ditun Ata e kanë folu le motë E ka thonë Allah u moti E ka thonë rësullari sa të sëra moti Dhe që një punë këtë dënjohë s'ka e sapë Neja Dhe që pja sa i s'ka e sapë Pihodës shka re Edhe nuk Pi mësusit e të të lërë Në klasë nuk e mësusit 50 minuta sa e ka 50 minuta mësind me a zhvilluhis panal Pas i sekundu kësan Pi qatis ka e sot Pi bujku të të të lërën që ështarës nuk e punon arën Qik i pi qitis ka e sot pi, pi atin fabrik Pi atis ka e kanlon me rujt edhe flen Nuk e ru në fabriken Pi atis ka e sot Pi atis ka e intrazut edhe livrit ka e sot Pi buvret si qka livrit ka e sot Vështën e të hejtës e të para se ka ju lutëm me, me i marë këto me sinceritet ne gjell e mën të Allah u gjellë gjelalu se qështu si qëkoj që ke mentalitet si të me vazhdoj une, une pëthom kam dalë pëj temës ama une jam temë mrejn apo du me aftërheg vërejtë me një mënirë qëtër qështu bura si të vazhdoj asë që ka namaz me pas si kushi asë që ka ramazan ramazan ka me pengu asë që ka haq si kushi shka, për shka për folim nga? për haqin një pjesë për bërë se haqit kushis Si a në gjithë si më skishe e sapë me pënua, a më në arrinë të kjo Me ta falë Allahu dhe le zhelelu Për duzhë mi pas të aflimark 3.000 për duzhë mi edhonë për di shka Do për duzhë mi morë në gjakë Do për duzhë mi morë për herdije Do duzhë mi morë me hangër Familës duzhë mi ilonë me, me hangër të rritmish Me shka për bakë e haji Haji për bakë e me pare Parët me shka banë, me pun Ska, ska shlije prej trunit Ska e sapë Se veç më Popull i ti do një manashkel mbi kokë. Popull i qejt na kanë shkel mbi kokë me me fjalën naskimi e sapta, ato kishin e sap. Ju moatë ndarshëm. Llazem besimtar, musliman të nderuar, të ri populli im i dashur. Keni kujdes edhe në këto fjalë të fundit që dashkajfola nga fillimit, shtonë kujdesin tepër, për shkak se jemi në fazë kritike. Jemi në fazë kritike numër 1 besim, numër 2 ekonomi, numër uh, numër 3, në fund tjera 4 e 5 sa do një numra. Jemi në krizën ekonimike. Bindjet e mikta kanë kalu për janë mi gjëve në kokat e popullit tonë. Bindjet e mikta. Këto bindjet dhët me i qu pa qeter me i la me benzinal të tëtë. Këto koka dhët me i qu me i la me këti fjallën punë në trunin e trive. Me këti fjallën njërën në trunin e trive. Me këti fjallën s'ka jo, po vetëm po. S'ka jo. Me hek për e trunin e trive fjallën shëtitje. Me hek për e trunin e trive fjallën më Me heq prej truvës fjalën me shëtit shumë me me punu pak. Me heq prej fjalës prej prej barkit, prej menën sriu se vetëm shka më mirë gjuth në hangër e sa më le të me punu. Me isli këto, ranë me punu edhe në hangër pak fillim natë. Pak me vesh me punuar shumë. Kjo është rregulli jon, kjo hapja jon. Kështu na do ta kthejmë asha që kemi pasni harë, vetëm këtë mënyrë. Me heq prej trunit ndhancit. Me heq prej trunit ndhancit me shumic fjalën loj. Më fut fjalën mësime dhe lezin. Më heq fjalën lojë, më fut fjalën detir shtëpije. Më heq prej ndoncit lojën edhe muzikën, me me me shumim, me çdo kush më ia ja heq prej trunit lojën edhe shumicën e ajgarën, bigjozin, lojnat edhe futbollin edhe takmicën edhe edhe ndeshin, programin të cilin ja kam marr për si për kurrë jamës me lishunda, mësimi më pak pikeve. Më ndru, keq më pak, ndhimin më shumë. Më u trazua populli. Më u trazua populli dash. Në utrazu një are për gjithë mojnë se Edhe sevapi nuk ban të flit Edhe i badetën nuk ban qështu nga që kemi vendos Po ato dojnë regu Ato dojnë organizim Ato dojnë trazim Ato dojnë freskim popullor Saq pë, për hemen, hemen për e mbilim Hagi edhe njerë për këse em për thon Ash hagi revolusion Hagi nga gëzim individual Hagi nga gëzim familjar Hagi nga gëzim popullor Hagi nga gëzim popullor Kejt populli duhet më gëzu Kër të vinë të Këh populli do nuk ju kur shkojë një në njëri. Një meshkujn katon si vetë Hal xhamatin dershëm. Sa shkojn katon ton si vetë Haxhi Tibenedisha, e di që ani numër i madh ama bash sa të diim Allahu dhe lalla u keve inshallah let edhe neve, edhe aty me picara kaka shkojn let edhe kabul, ka bull inshallah javdan. Një meshkujp katon ton si vetë. Të sa jam vetë paqmyta 20. Nha. Eva ashtu të tinçer i lutët Allahu gjëllë gjëllë luhu e ja falë Allahu ati gjënarë. Në të njajtë, lutët edhe për neve. Ja pranonë Allah i lutët edhe për neve ati ja gjë. Edhe a i ka bodo bi, edhe kejtë na kemi pështu këto. Na i bjenë Allahu gjëllë gjëllë insha Allah dherën marë. Na i bjenë Allahu gjëllë gjëllë gjëllë jetën marë o bura. Na përmet i badeteve mërsohë sistemi jetësorë. Na përmet i badeteve mërsohë sistemi ekonomiki muslimanve për krirjen e një ibadetit me sinceritet, shumë bereqet e lishën me një popull. Ne kemi paranesh ibadetit me haqët. Ne kemi paranesh një ibadet, për të cilin sashja vën e kalume dhëtë angazhojnë si vetë një 7 milion njërë. 7 milion njërë në këtë ruzull të kësorë në krasim me popullatë nuk janë shumë bëbura. 5 miliard, 5 miliard insanë, 7 milion njerëz shkojnë në Rafat. Po, 7 milion njerëz po shkojnë në Rafat, në më. Nuk janë shumë, ngrastin me palën me me numrin tjetër. Po mirë. Kur shkojnë do, po ju thonë se si ngrohen moderne negocjata. Po ju thonë seanca, po ju thonë tubime, po ju thonë marrveshje, po ju thonë çka më. Kur po shkojnë do me fol për një popull, a a, a shumica e popullit po i ndall, ani grupe vogël po për i paraqason. Pakica po. A më çajë pakica pra. thallan? Çatomat matmet, çatomat sinqertit, çatomat dituri, çatomat vlefshmit, çato shmarron luicit prej keve, çato po shkojn po folen na djeg. Si ta si boin ato mirë? A boin për këta popullin mirë? Çato në çatollën. Ato si ta boin mirë? Këto gjertra, atra, hat keton tonë boin. Mirë po. Pra. Si ta boin kjo pakica si vetëm arabata janë hax mirë, edhe për neve këtu ket mirë inshallah bë. Norm push. Fondari ka familja, i ka 15 Kejt me voglin xhep, mlojt vogli gra burra, nena, nana, baba, doballah kako e djune. Tara sa po si shkoj, piçhas 10ve, katër. Çato katër si ta bojnë nar mirë? Dimni te spija, po aq përkeq mirë? Dimni te spija pse ato katër janë ai vitaliteti i familjes, ajo armatura më e trash. Ato çato kat shkoj, çato e marr. Çato e marr, ato janë shtyllat e familjes. Ato si ta bojnë ajë mirë? Kejt bota mirë keton. O ma nuk ka, më thonën edhe ajo nena, si doje me hangër? Edhe ajo ne do nauber ha punëspra edhe ti ha si dujë jo, ajo i bando punjera korta për ku në xhepin të spija ajo çka tu bë ajo kur ta përku në xhepin të spija as ti i ra tokas me kopashin mat fell pikave ajo kur ta përku në xhepin të spija as të ndërtu ndërtesën mat më dash ka kon në xhep aty pra për atë çka njoni e ban ni pun get islam njoni e ban ni pun tjetër e ke bashkush çka boin pro ke bashku jemi tkthip ka Allahu xhallaljaluhu ve xhalla seanu kez bashku angazhohemi kon e haxit per haxin kez bashku angazhohemi kon ramazan per ramazan kon e zeqatet per zeqatin prej neve Allahu xhallaljaluhu prit lufta a e lufta ishte te nan shum lloj kur po prit kur ishte lufta me hax haxin pe ban shmina kur ishte huda lufta me pare pare kur ishte me fjal fjal edhe qellimi ashi ne aj themi gjithmonen kom ne trazomin ni her edhe gjithmonen ni her edhe, gjith edhe per gjithmonen prej jumë jet etelë në kazan ose ta largojmë argonin të cilin me jumin e ujë na kanë dhiti ti veçër kanë dëshirën me na e vadi të largoj argonin më tepër kanë dëshirën me na dhiti substancë xumose për me flet edhe më edhe më fall në jumët e tona na na duhet me çën freskot di kush duhet me na ngreja ho jam susia politikonja ekonomikua juridikoa aquedune di kush kush do kov nëpna ngrejen në ndrazoje ngrej, prej jumit edhe në herë për gjithmonë ti thojmë të jësojmë papunës, të jësojmë mësë marsimi, të jësojmë keqës, të jësojmë prapsës, lamë të mirë, për gjithë modë, të i këthemi asaj shka Allahu Gjelle Gjelle në afrët, ajo shka në afrët, Allahu në këtë du një e ka emnin besim, mësje e ka emnin besim e ka emnin pun, mësje e ka emnin pun, e ka emnin falje, mësje e ka emnin falje, e ka transitim, kalim për i kësa i bote, mënë fun e ka emnin fitim i gjennetit Allahu Gjelle Gjelle në uzbashku e ngjat ditë të mëdha sot ngjat ditë xhuma elusim allahun jallaluhu si we jallashanu si haziñi bashkë dalën ti vetë në rafat let edhe kavullt javban elusim allahun jallaluhu we jallashanu kush meskat ni thënat ud allahun jallaluhu ya bot let ya rabbal alamin edhe i moh me kri edhe me kthite sphia me kthite sphia mirë e mbar mir, e, e i falun edhe elusim si të lënjeri shka dalën rafat për hirr të dinit hir të mall për hirr të popullit për hirr të xhamatit për hirr të fëmijëve Çe ato njerëz që dalin atje, ato shka i kanë nëntë shtëpia këtu, mos t'i harrojm prej lutjeve. Ato shka i kanë lënë këtu, mos t'i harrojm prej lutjeve vetëta se nuk ka as një ajit me ulut në kodër të madhe, edhe nuk ka as një ajit me ulut në kodër alahmetit. Lillahin Fatiha